В день свята Червоної армії командування з'єднання одержило в подарунок від місцевих жителів і партизанів тачанку, запряжену трійкою карогнідих рисаків з однаковими зірочками на лобі, вошатній збруї, мідні бляхи, на якій золота облищали. Ця тачанка стала моїм похідним капе, по яких тільки дорогах не промчала вона, через скільки рік переправлялася по льоду на плавних мостах і в брід. «Почалося бездоріжжя. В селах нас зустрічали вже з букетами весняних квітів. Далі їхати саньми не можна. Залишили їх колгоспникам, а боєприпаси й продовольство перенесли на вози. Частина бійців сіла на кони, що вивільнилися з упряжок. На днівках вершники кували у сільських кузнях стримена, лаштували сідла саморобки». Так створювався ескадрон, який згодом виріс до дивізіону. Командиром його призначили колишнього бухгалтера Ленкіна. Партизани прозвали Ленкіна Вусанем, бо всіх перевершив у тому. Цей бухгалтер виявився природженим кавалеристом, неперевершено відважним командиром. І бійці ескадрону підібралися схожі на нього. Були серед них оригінальні особи саме вигляди яких наганяв паніку на загарбників. Наприклад, Олекса Кавлерист, який дістав це прізвисько коли ще був у зв'язковим штабу. Любо було глянути, як він скакав, обганяючи колону. Кінь-битюг з одірваним хвостом перейде в галоб землягуде. На вершнику крислатої солом'яний бриль, вершник весь обпледений ременями, обвішений сумками, планшетками, флягами. Все трофейне, тільки чуб свій, напів козарлюгий. І от дивно, незважаючи на всю строкатість одягу, озброєння і спорядження, що надавали нашій колоні дуже мальовничого вигляду, не тільки окупанти, а й свої люди, навіть радянські командири, що вибиралися з оточення або тікали з полону, прийшовши до нас, спочатку не вірили, що ми партизани, вважали нас за дивізією Червоної армії. Вони, певно, уявляли собі партизанів такими, якими вони були за часів громадянської війни, а може вводили гоману, суворо дисципліна маршу, наше важке озброєння, гармати, міномети і те, що ми мали регулярний зв'язок з великою землею. Наближаючись до залізниці Київ-Коростень, ми запитали по радіо Москву, чи можуть нам підкинути вибухівки, запас якої вже треба було поповнити. Москва взяла наші координати і умовні знаки. Над нами часто гули німецькі транспортні літаки, Побоюючись партизанів, гітлерівці літали на великій висоті Проте одну транспортну машину нам усе-таки вдалося збити рушнично-кулеметним вогнем Великий чотирмоторний літак на наших очах впав у ліс Весь штаб на конях помчав до місця його падіння Кілька партизанів ускочили всередину охопленої полум'ям машини Щоб урятувати від вогню все цінне для нас А цінного там виявилося багато в ньому везли документи якогось великого німецького штабу. Партизани дістали з салону чималу купу паперів. Весь цей архів ми переслали на велику землю. Невдовзі почули вночі гул мотора радянського літака. Запалили вогнище. Літак покружлявши почав скидати замовлене на вантажних парашутах. Спеціальна команда партизанів, стоячи біля вогнищ, пильнувала, щоб вантаж величезної вибухової сили не потрапив у багаття, підхоплювала і складала його на підводи. Слідом за цим літаком тієї ж ночі прилетіли ще два. Ми одержали не тільки тол, а й свіжі московські газети. Тепер свіжий номер «Центральної правди» вже не був на моїй землі такою дивиною, як раніше. Іноді ми читали її навіть на другий день після виходу в світ. Бувало на днівці, в якому гайку сидять під деревами гурти партизанів. І тут, і там, й розгорнена газета. Біля штабу метушня. Старики квапляться дібрати собі по очах трофейні окуляри. Свої, бач, загубили, а без них правди самому не почитати. Цих окулярів був у нас цілий мішок підлітки зв'язкові збирали їх на місцях боїв місяць тривав наш похід від озера червоного ішли відкритими густо заселеними місцями зриваючи мости громлячи ворожі гарнізони знищуючи склади а все-таки наш похід під Київ